ده, ده, ده بنين ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد تم شوبहात شوبहात صحیح البخاري <تصالح> په احادیث او حجتیات باندې نپاغي کې دې شوبहात او دغې جوابات دا الله په فضل امداد او توفيق سره ذکر شول په دې کې څلورو مې اعتراض چې په صحیح البخاري کې اسرايليات د اهل کتاب او د کتابیان چې کوم مسلمانانو اسلام روړو صحابه کرامو رضی الله عنهم نو دغه کتابیان او مسلمانانو دا روایت را نقل کړې دي او اغه امام بخاری په خپل صحیح کې روړي نو لہذا په صحیح البخاری او د دې په احادیث باندې او اعتماد نشته تدي داوا او خبر باندې دا خلک یو دلیل دا پیش کوي چې د مرویاته اسرایلیو او د احادیث مرویو په منځ کې مشابهت ده او دوی هم دلیل په خپل داوا باندې د ذکر کوي شي حدیث کې راغلي دي او دغه حدیث نسبته صحیح البخاری لا چې حدیث د صحیح بخاری کې راغلی دي چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما فشام کې اغلا د کتابونو یو بارو ډېرې ملاوشو او چې د اوخ یو بارو اعد اهل کتابو کتابونو او 파غي کې بده متلاف او لا قتل به نو دا غي هغه خبرې او اغا احادیث بی او بیا مطلب بیانول او دا لفظ بکی ذکر کئی وکانا یرویها للناس عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر بی بیا روایت کولی بیانولی بی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا, نا دا دای شبہ و او په پا دا شبہ و دا دوه دلیلو نا ذکر دې جواب اهل علم مذاكره اړو جواب چې در اصل اخبار مرويه عن اهل الكتاب دا په دې قسم دي یو هغه اخبار دي چې زمون د شريعت متحر سره هغه موافق وي نو هغه لازم القبول دي زګ هغه <ذكاعدة> زمون شریعت د دې سره موافقت نه د دوی او د نبی مونږ نه چې د کتاب و روایت لي بلکې د دوی او جنې منل دي چې د زمون شریعت ده او دا, دا اسرائیلیاتو کې اخبار مروی او عن اهل کتاب کې دویم قسم نه چې زمون د شریعت مخالف وي د شریعت اسلام مخالف ني مداخله په اتفاق سره باطل او مردود دي او دریم قسم چې زمونږ د شریعت سره نه موافقه تلري نه نم مخالفت نه موافق دي نه مخالفت بلکې زمونږ شریعت داغې نه دا زمونږ په شریعت کې مسکوت عنه دي شریعت داغې نه ساکت نه ددې 12 کې لا نو به او لا نو کذيبو به نه بمونږ د دې تصديق او نه به تکذيب کوو او د دې او قصص نقل کونکو دا جایز دی په دې کې سم مانعت نشته صحیح راغلي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج دا قسم ریوايات چې په کې زمون د شریت نه تصدیق شته نه تکذیب شته دا د بنی اسرائیلونو تاته بیانوي د کتابیاتونو په دې کې سحرج سم باقی دا خبره چې د مرویاتې اسرائیلو او د احادیث مرویو په منځ کې مشابهت ده نه دا دلیل د تحریف نه چې په دې احادیث کې تحریف واقع شوه او اسرائیلي خبره ورن نشوي او دا نه خاو علامه ده ده چې د روایتو د ځان نه جوړ شي مدا اعتراض فوتبیا قدیم کولیشین چې د بازي احادیث نبویو د قران کریم د بازي نصوس او آیاتونو سره مشابهت راغله نو معاذ الله نعوذ بالله بیا بد او چې په قران کې تحریف واقع شي ځکه د قران او د سنت د نصوس په منځ کې مشابهت ده مدا اعتراض خو د بی دلیل نه چې د مرویات اسرائیلیو او د احادیث مرویو په منځ کې مشابهت او یو شان ته نعوذ بالله تبارك وتعالى مواعظه قران كريم کی تحریف شوبے پاگی کی تحریف واقع شوه او دا دومه خبره چې دی ذکر کوي په خپل دعوه باندې کوم د دې چې حدیث د صحیح بخاری کې راغلي نو دا د خلکو او غخیانت او کذب بیانینا کوم چې صحیح البخاری کې دا روایت راغله چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا اوخ دا بار پا مقدار بانی دا اهلی کتاب و کتابون و ارلمیلاو او داغین غینا بے بیانول او نبی الاسلام لبے منصوب کول. دا بخاری کی کوم زیکی دی. دا خبره صرف حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دا دا حدیث پا شرح کې پا فتح الباری کی ذکر کری. او پدی الفاظ سره ذکر کری ده. شی عمل ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما اوسر سکتابونو د اهل کتابو چې پاره کې به متعلق ولا نظر به کول او منها دا غينا حدیث بیانول دا الفسق کښېشته چې کانه یې رویهاله عن علی النبي صلی الله علیه وسلم عبد ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما فخر بلددي حديث راويده ام چه صحيح البخاري کرا له فراويده ان ابي كريم صلى الله عليه وسلم يحدث عن بني اسرائيل ولا حرج تبنی اسرائيل <سؤال> 나타سو حدیث او خبرې ک بیانوي نو په دې کې او ممانعت نشته چې دې حدیث راوی څوک ده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نو دې حدیث په نظر به هغه د اهلي کتاب او هغه حالات بیانول چې زموږ په شریعت کې دا غيصو تصدیق یا تکذیب نشته باقی دا خبره دروغ ده چې دې خبرو نسبت به نبی السلام لقولو ورسره ده دروغ ده چې دا صحیح البخاری کې راغلي په صحیح البخاری کې حافظ ابن ده عرف شرح فتح الباري کی ذکر کړي د دویم جواب چې شرطم په ادمي شواهد او براہین سر یوځای کې دا ثقنه شي ثابتولې چې احکام شریعت د اسرایلیات نه ثابت وي چې د شریعت کم احکام نه د ثبوت د اسرایلی د اسرایلی احادیث نه راغلي پدې باندې اجماع د امت دا چې صحابه کرامو کې امانتداری او آدینت دارو نو داغي یو اسرایلۍ روایت روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لنه ده منسوب کړئ بلکې یو روایت به کولو د بني نو داغي تمیز به کولو چې آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ته د بل چا نه بلفرزو تقدير بعض سح به اقرام و ک دغ کتابونه کتلوم داغنه که کممه خبره را نهقلکولو نو دا تدلیس بپې نو چې نسبت به شریت ل دا تمیزه او وظاح بپقيو چې دا د کتابیانو د کتاب خبره ده د الله د پغمبر سر الله سلام خبره ده او جواب خبر چدا چد خبره چې روایات روایيات اسرائيلية. د حدیث و پا کتابونو کی وردن شوی دی. او کتابونو کې ورد النشوی دي او د مرویات مسنداو سره وا مکسوی دي ګډوډ شوی دي په اصل کې دا د شریعت او د سنت تباکوري دی دا غي بربادول دي دې طرف له د خلکې دا قول د دې چې دا مستلزم د ډیر خطرناک او ناکار امور او نتیجو لري په دې باندې ګورو دا نتیجه مرتب کیږي چ دال الله چې الله رب العالمین العالمین د دې دین د قران او د سنت حفاظت نه لري کړي د دې دې قول نه دا لازمی دي چې رب العالمین د دې دین د قران او د سنت حفاظت نه لري حالان کې الله رب العالمین فرمایې انا نحنو نزلنا الذکر و انا لهو لحافظون مونږ وهغه لې دلیل او د دې حفاظت کوو نو سونت خود قران کریم تفسیر او شرح ده نو کله سنت د وضعنا د کذب او د دروغونه محفوظ نشو بلکی اسرایلیات دا پکې وردن نشول د حدیث سره مکس او ګډ ورشل نو قران بیا د کمزینه محفوظ شو کنه دی قول من لشی نو یو دا خطرنا ک نتیج بد دین لازم شی ادوین د دین اندازه ازیمی کی شلا ټول محدثین او علما کما کلو فغلانو حدیث او اسرایلیات تن په خپل منس کی مکس او چارشل ګډ ورشل خدای د دې څه تمیز نشو کولې سپته ورلنې لګیدا په کم دی او د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره کم نه او نن زمانه کی مستشرک راغی لږه لا پته ولګیدا او اغسر دی دین اسلام او دو قرآن سنت غم دے نو اغا پا دی بانے کوئی شو اغا وی افرین آفرین و فکر غلام جان مستشیق تیب صرف دا غم پیدا شو چو گور اسرائیلی روایت دا حدیث سر گڑ وٹ شوئے محدیسین لا اهل علم و لا جدی پتاو نلگی دا غی دا تمیز و شو در ام پا دی کد علم حدیث د قواید و تبایی و تسنسکول مقصد دی چې د اساسنګه قواعد دي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د سنت حفاظت د دې په واسطه باندې څه ګولې اسرائیلي روایت او تازه علم حدیث قواعد یې خفاق قواعد سره ته مميز نه چې اسرائیلی روایت دي جدا کې او د نبی صلی الله و سلام خبر او حدیث دي جدا کې د عربو مشهور عالم شیخ عبد الله جدیع دا کتاب ده په مصطلح کې تحریر علوم الحديث داږي کوي او چرته په منهج د محدثینو کې داسی مثال نشته چې دسی قر او روایت د دې وجنه محدثینو رتکړی ضعيف دی ورلوی دی چې ګنی داغه موافقت د تورات او انجیل سره راغله ده چې د فقراوی دا روایت ځکه نمونو چې د دې موافقت د څه سره ده د تورات یا د انجیل سره نو محدثین ولګا په تاونه لګی او مستشرق سپ لګا په تاونه لګی او له غسر زمون د دین غمو فکر ډیر ده دی. هغه دا معلوم کړي جوګره دا اسرائیلی روایت ده او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم خبره ده نو د دې دا, دا, دا شبه او اعتراض چې صحیح بخاری په اسرائیلیات باندې مشتمل نه دا د عقلنا ناد د نقل ناد لتحقیق میدان ناری او خارخ بلا دیره سه اعتبار نشته پس د دین پور استحزاء او ټوټی والله تعالی اعلم